Я згадав про касету, що лежала у мене в кишені. Напередодні, зрозумівши, про що йдеться, я увімкнув диктофона. Звичайно, комусь все це могло здатися п'яною маячнею чи маренням божевільного. Комусь, та тільки не мені. Цікаво, а що як передати плівку в СБУ? Коли я казав Славкові про матеріали, які в мене накопичилися, я мав на увазі саме касету та ще дискети з офісу Якубовича. От тільки хто розпізнає у всьому цьому правду?